Sziasztok, szépen akár nem vagyok, és akkor én is leesítem a magyar tanárt. Uh, az Zoribónak írok tekrövatot, és, uh, és a Henker a, a videóját egy ilyen furcsa alazsánéléről fogok beszélni. Uh, Előre bocsánálom azt, hogy nem mennék bele egy a 10 perces fordát miatt abba, hogy mi a Henker. Egyrészt, mert 1963-ban az MIT-nek a, a belső lapjában már egyszer leírták azt, hogy Hekkerek hackerek azok, a telefonrendszerbe, és elmondják a BDX számára, és ezt tényleg az is vitatják, így ezt mondjuk a hackerek, hogyha ha valaki mondjuk elékezd Raymondz-ot követi ebben a kérdésben, akkor az előadásom címek hacker játékok. Másrészt pedig azért, mert Hollywoodnak viszonylag megtetszett ez a, ez a hacker dolog, elővették a regimen forgatók, hogy írtak olyanokat, ahol ahol például a nukleáris globális háborút lehet játszani, ez ugye a Gorgianzben van. Másrészt pedig megjelentek ezer darab különböző filmben azok a fiatal rendkívül emberek, akik egy ilyen fekete alapon, nagyon sötét, kék guin megtörik a názát t az EMT hasonlókat. Az a vicces, hogy ezt a ezt mint darabíték a játékok is, ez például az Windows cell, ahol a hős odáll a számítógép elé, kettőt a felhasználó, és három másodperc alatt megvan minden, minden olyan információ, amire szüksége van. Ha belegondoltok abban, hogy mennyi idő megtalálni egy gmail vagy Outlook-ban egy olyan levelet, amelyet tudjátok, hogy ki volt a feladó, olyan adja, hogy kulcs benne, miről szólt és mikor érkezett, akkor látjuk azt, hogy bejárték mihal, ezeket a apróságokat vagy a másik, hogy a tartják gyökérben tartják együtt a <gül> <gül> no de A hackerebb játékok még három részre. Osztottam. az egyik a plot device típusú, másik központ feladat, a harmadik pedig a, a The real of Thing, abból mindjárt lesznek uh, fotók, és akkor talán egyszerűk. Kezdjük a plot -a. Uh, Ez a Hacker 2 című nem játék. A plot típusú játékoknál az van, hogy a hackelés és az ilyen, hogy a játékban, jó állján lesz, az egy hív dolog, információhoz a játék, most nem kell elmondani, nem kell felhivatni nem kell kiírni, valahogy nagybetűkkel. Ez mondjuk egy tökényszerűbb az a játék, de az ember úgy érzi, hogy ezt a egy robot irányítva meg a szekúnti kamerákat kapcsolgatva, bent van a rendszerben. És aztán ott van a következő lépfeje 15 évet, a System Shop 2, aminek ez a halkeri interfésze. A fekete az nem megjárható. Úgy kell kattintani, hogy az ember ne találjon bombát, ez egy aklatereső tulajdonképpen. Ugyanakkor ilyen rövid 15 percekig el lehet vele egy komolyabb rendszer de látjuk azt, hogy semmi között a számítógépek feltöréséhez. Viszont álszokat uh, kerülhetnénk meg különböző tükrökben, ami is lehet. Ez pedig a biosok, uh, aminek mondjuk fogadjuk el ezt a megoldást azért, mert ezt kíntatni. Itt egy pálcmániával lehet átvenni mondjuk gépfegyver-tornyok felett az irányítást. Uh, csalási lehetőségük már nincsen, azért azt, hogy ez sem a, a tökéletes megoldás. Szintén 3-4 percig, mini-hard blokkával le lehet kötni a játékost. Ha fejleszti ezt a képességet, akkor néhány ilyen piros dolgot tud belőle de alapvetően nem megkerés. Kettő kivétel hoztam, ami, ami szinte csak Bloodyversnak alkalmazza, vagy metaforának használja a számítógépet, de nagyon jó. Az egyikből az annyira underground Gaming szágokban kettő, hogy se van, hogy Android-nak Fél nap a Google-zés után sikerült egyszerűen elmúlni, egy köszöntöttem az ai VAR-ból ahol, ami alapvetően egy hülyes, a játékos sétált a számítógépbe, pont úgy néz ki, mint ahogy a Gibson, fénylik a fagója, és ilyen bugokat kell lelövöldözni, viszont van vírus puskája, hacker puskája, ILT puskája, minden puskája, amit el lehet képzelni. A másik az még egyen jobb, ez pedig a Tron 2.0, ami a Tron felújítási hullám előtt készült, amit szintén be lehet szerezni. és itt Memóriaterületek vannak, odarakjuk be a diszket, a védelmi programokat, a nagyotugró csizmát, akármi, ha pedig elválnak ezekből a zöld ellentétek, akkor fragmentálódik a memóriaterület, és akkor azokat nem lehet használni. Ez egy tökéletes hekkerjáték. Egyébként az FPS-ek kedvelőinek a... tényleg zseniális. Minden olyan számítógépes metaforát átvesz, amivel az ember naponta találkozik. Tényleg a törödezettség mentesíteni kell a harcosokat, mert nem működik jól. Az az az hogy élmény, ha az ember hangosan feldőd, mellesleg a sztori ad meg nagyon jól követi, ilyen 8 es 4-es, jön meg, mindegy is. Vannak aztán felapánytikusú játékok, ez mondjuk elkezdődött az uplink-el, de korábban volt ezek, ha játszottok vele, Computer Androgramon című Pascal, mint rendkívül egyszerű játék, nem találtam, meg mi ezt elég menni, úgyhogy majd még megpróbálom levadászni. Vírust kell benne vásárolni, neki menni, a másik kell meg elpusztítani. Abból pénz lesz. Nagyobb vírus, nagyobb számítógép. Az alaplogikáit, a én felványjelek miatt, nagyon remekül hozza. Én fél órát utána játszom, sokat adok A lapbling az ezzel szemben egy tökéletes technotriller, ahol az embernek be kell egy IP-címeket, tölteni, egyértelműen maradhatni, és én szép hekkel van. Kaptatok még így, és körbe kell banszolni az egész világban egy kapcsolatot. Ez tényleg olyan, mintha egy hollywood az ember plusz a, a mögötte álló ö, történet, az meg az egy pont elég komplex, ahhoz, hogy mondjuk az ember a én, érezze magát. Ez már hozza azt az érzést teljesen, ennek megfelelően el is kezdték őket. Például a Kolozsvári Exosifen stúdiónak a tök ami a játékványi van nagyon sokat válaszolott. míg a, az Uplink az egy több utat bejáró Különböző küldéseket elvállal, és egyébként üres járattal leptelevő játék nem mindig van küldetés, nem mindig jönnek újabb platájtának, és nem tudni, hogy mi fog történni. Addig ez alapvetően visszalépés a puzzle mert uh, csak egy vagy kettő jó út van, ami végül lehet járni a teljes játékot. Cserébe ezeken az úton végül Vinci-et képen én vagyok szemben, mert ott lehet zajjal látszik a konzol, az nem csak díznek van benne, hanem tényleg a betegűnyag hogy tízért, akármi HEC 192 192.138.1.1, Szintén a Hollywoodi képet. És akkor van az utolsó kategória, ezek a 90-esek a legmúltább egyébként. Ezek pedig azok a játékok, amit a hackert, meg a biztonsági szakértők maguknak csinálnak. Jelenleg nem kell őket telepíteni, nem arra szól, hogy az ember felrakja a szemtörkítést magával viszi, hanem vannak olyan hálózatok, amiket azért építenek fel, hogy megtörjék őket. Ezeket hagyományosan forgének hívják. Például itt van hedges.org, aminek a neve is áropodik, miről van szó. Különböző ismert sebezhetőségek, klasszikus sebezhetőségek köré felépített pályákból áll. Az a lényeg, hogy az ember túljusan ezen valamilyen módon megszerezze a következő pályának a url jét a következő pályának a kódját, átjusson a védelmet, felépítse a saját oldalán azt a login oldalt, ami majd be fogja őt engedni, és a végén a legügyesebb az emberek közül. Uh, itt pedig el is írtam a címet egyébként, amelyből zördakotak.info, amit az egyik magyar IT-szegre össze az tök milyen ilyen, és a vissel pontnál, pedig van egy remek. fotó is, Azt pedig azokat gyűjti, hogy hogy szerepelnek az egyes ország, és az egyes hegyerek ezeken a játékot. Magyarország nincsen a rajta a listán, hárommal lejjebb lett volna, de nem A szerveket meg a lengyeleket meg, nagyjából a környéken megkérde, valószínűleg megy nekünk. Amikor a oldalnak csináltam egy interjút nagyjából egy éve, akkor azt mondta, hogy most a következő nagy, nagy kihívás, őket kell Úgy lehet, sikerült. <gül> És akkor köszönöm szépen, időn belül vagyok.